أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وابضل الصلاة وتم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وسحبه أجنعين اللهم علمنا ما يحسابنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إما جعالين اللهم بارفنا فيما تدفع من شهر رمضان وعينا فيه على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima, posebno ga molimo da nam radne da reke u preostalim danima i noćima mjeseca Ramazana da nas on iz svoje pomogne da ih provedemo u ibadetu, da i provedemo u poštu, da svoje poglede čuvamo i da čuvamo svoj jezik posebno u ovim danima mjeseca Ramazana. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i milijedniku Mohamedu, salalahu alaihi wa sallam, njegovoj častnoj diplementoj porod, crlima, sadna, neka je mir spas svima onima koji nastoje zadovoljstvo svoga gospodara, postići svakim svojim dijelama, posebno onih dijelima koja su, koja su njemu najdraža. Gospodar naš počasti nas korisni iz I počasti nas da se na najbolji mogući način koristimo tim znanjem kojim se nas i učio. Molimo te gospodaru da nas iz milosti svoje uvedeš među čestite svoje rogove. Amin. Draga braća poštovane sestre, mi smo došli do 12. poglavlja u knjizi o abdestu. Abdest je nešto što Hresulullah s.a.a. kaže da neće čuvati abdestu svome životu, doli osoba koja je vjernik. Jer je vjernik taj koji stalno želi biti u stanju u kojem je zaštićen. Kada čovjek uzme abdest on je zaštićen. I zato smo kazali da je oružje vjernik i vjernice da stalno budu pod abdest. 145. Hagist Israviha i mama Buharije i 144. druženja su iza, iza nas gotovo gotovo 2 godine Kao što smo uobičajali uvijek pokušavamo da kod sebi razvijemo tu osobinu da poštujemo ljude jer je Gospodar u Kur'anu Kerimu rekao wala tabhasu nas e ashjae ne možeš ljudima umanjivati onu vrijednost koju imaju I Zbog toga mi vas zamolio da prijenem što Pročitamo hadis i osvrnimo se na ovu posljednju trećinu mjeseca Ramazana da se sjetimo Fatihom ili Dovom imamo Buharijeći u hadinsku izvirku. Čitamo. Ovo poglade nosi na aspov zavu mente berleza alale bineteyn poglavlje obavljanje nužde tako što će se čovjek popijeti na, na dvije pečene cigre. Kazali smo da neke stvari čine nam se običnim, čine nam se običajnim, ali vjernik i nastoje čak i u stvarima koje su možda netoliko popularne da se o njima govori, nastoje da i u tim stanjima budu onako kako gospodar on je žal. Ono što je ustav spremljena vreća vitozna artistica je Resulullah sallallahu alinu sallam prošao pored mezar. Pa je rekao, ovaj bih kažnjen u kamuru, u mezar. Pa je prošao pred drugog mezara i rekao, i ovaj je kažnjen u mezar. I onda je rekao, zaista nisu kažnjeni zbog nečega nekoga. Kaže što je bilo? Što se tiče prvoga, kodo je prenosio riječi ljudske zarekvari odnosi. Na prvi pogled nije nešto veliko. Ali je to razlog da bude kažen u Kabul. A drugi kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kane laje statiru min albavu. Nije se čuvao mokraći dok je obaljao muždu. Nije se čuvao teneći stači. Hadetana Abdullah umir Yusufa akbaran amalikan Yahya ibn Sa'id amuhamed ibn Yahya ibn Hibban ibn Hibban ammi Hivasya ibn Hibban amabdillahi ibn Umar. Ovo je sened hadisa Rasulullah Dakle, taj niz prenosilaca koji nam prenose ovaj, ovaj hadis ili ovu kazivanje. Prenio nam je Abdullah ibn Yusuf od Marika, to je Malik ibn Enes, znamenik učenjak, imam stanovnika Medine, Anjahja ibn Said od Jahja ibn Saida, od Muhameda, ibn Jahja, od njegovoga Amidze, Vasja ibn Habana, od Abdullah ibn Omer. Abdullah ibn Omer vi jerovatno večina vas zna da je to sin, sin Hazreti Omera i čovjek koji je poznat po tome što je najviše nastao da slijedi Rasulullah sallallahu alaihi wa svemu. U svim stanima, kada su ga jedne prilike pitali zbog čega si sjel u hlad tog drve, onim je rekao, vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako je sjel u hlad tog drve. I nedavno Jedna teška situacija je bila dženaza i kaže ovaj mladić šejh je dijete presvomlo kaže nećemo učiti na mezaru ništa ja njemu kažem ovaj Abdullah nego Omer koji je taj više učio resulullah sallallahu alejhi je naredio da kada presali, da mu pročita početak sure zekerija i taj su neka kaže ja što ima ja kažem znaš da on knjigu fikhu sunne pogledaj prevedene na bosanski zna što on u knjigu ruhu od Ibn Haim pogledaj, đeozije pogledajte, kaže, vidi stvarno pa što bi to niko nije rekao. Uvijek imajte širine, vjernik, vjernik je širok čovjek. Vjernica je široka u svojim pogledima. Mi ne možemo biti tu, Hadrati Adulah ibn Omer je bio poznat po tome što je najviše svijedio Rasulullaha s.a.v. u onome što on činio. E sada on nam jedan događaj gdje on slučajno vidio jedan dio suneta Rasulullaha i čak mi je bilo nezgodno. En neukene je pun. On je znao govorić i nenasven je puno onih. Kaže, zaista ljudi govori, iza ta' ta'ala hađatike, kada čučniješ da obaviš nuštu, sa la te staplilil qirlate, wala beytal matris. Mi su prošli put imali hadis da se ne okreće prema ka'adu, prema beytullahu, niti se okreće leđa prilikom obavljanja nušta, pogotovo kada je čovjek na prazvom prostoru. Kada je odraženo, manja je, Sada kaže Hazreti Abdullah ibn Umar, kaže, govore ljudi, kada hoćeš nuž dobar, kaže, nemoj se okretati prema Beytullahu, niti se okretati prema Beytul Matrisu. Odmah vas ovo asotira na činjenicu da su se muslimani neko vrijeme u svojim namazima gdje okrećali prema Beytul Matrisu, prema kurci, kurci prema prema i to Satana Abdullah ibn Umar, pa je Abdullah ibn Umar rekao, za okretanje prema Qad, prema Beytullahu, lice ili lečimo Objašnjavao je prošli hadis. Leta dida taitu yuman ala dahnin baytin lana. Jednog dana ja sam se popeo iz bezgodnom to dobri popao sam se na krov naše kuće. Juta dovažu probovit obično je kuća imala ili jedan strop ili dva stropa. Kaže Hazrat Abdullah ibn Omer popeo sam se na krov faraeitu rasulullah i vidio sam rasulullah tamo vec mitalim. Kaže kako je stalo na dva kamena to što se da i oboljanu i nešto ali šta je htio da kaže kaže mostak bila da ita mači li حاجتي hoće da pojati bio je okinom prema nitud mači وقال يتعلق ان الذين يصلون على اوراكهم فقلت kaže možda se ti odani koji ok okreću se stražnjice prema prema tom jezu kaže tako mi Allaha ne znam šta spit ga mi više govor Ovaj hadis Muhammeda s.a.v. gdje se opišuje, vi znate da je hadis gdje se opišuje postupak Bože i poslanika s.a.v. Govori nam put. poštovanje prema onomi što mu je Allah dao, znači poput Beytullah. Vi znate da gotovo nema muslimanske kuće, da nema sliku Beytullah, ili da nema qavu Allah pa napisano, ili da nema Muhammed. Jedan od velikana govori Pitali su ga, dostigao velike neređe u dunjaluškim stranima. Pitali su ga, čime si postigao neređe? Kaže, jedne kišovi u te noći Allah mi je dao da sam ušao u jedan, u jedan han gdje osvijedaju gosje. Kaže, Joda sam ušao u mora i vidio sam Musab, Kur'an. I kaže, podigao sam taj Musab iz Boštovanja, prema nju tu nešto iz Musaba i podigao busa na jednu raku koja je tu bila i kaže u toj noći da uspio da mi je, kao da mi je rečeno Allah će tebe uzdići onako kao što te uzdigo ono, tu cara nekada nekada kod ljudi dođe do tog jednog kasčenja čuvar se zaista čuvar se da nešto od onoga upjete pa tako je nema smijetnja nema izrugavanja nema smijevanja sa danazo da to može čovjek biti ne normalan Ono, zna, je kao, e, pogledaj klip, ono, šali se. Ne znam jeste gledali onaj klip, to pošalju ljudi. Kao, onaj, ljudi klanjaju u džemacu, jedan je došao, počeo da stane usap. I potapše čovjeka po ramenu, čovjek izađe na kudu zajedno u sapu, ovaj stane na njegovom mjede. I kaže, onda to ovaj što je izašao, potapše onoga koji je uletio. Kaže, što je bilo? Judari u šama. I to se raširilo. Tu je nama, ne se, čovjek se tim stvarima, s tim Lijepim sadržajima vjerničkog života ne smije nikada iditi. Ovaj hadis i ovaj opis nam govori, prošli put smo govorili da je bejtullah, da je Allahova kuća. Bratčevi sestre, mi kada, kada predstavimo na mezaru nam pruđe, sama, wa Allahovo je sve ono na nebesima i na zemlji, time nas isprati. Sve ono što mi imamo u svojom vlasništvu, naši automobili, naše kući, Sve što imamo, naš sobot, nije naš. Mi to samo koristimo. Jer je činjenica da ništa od toga mi ne možemo podnijediti. Pogledajte, za koji prostor Allah je jedino zove kuće, rekao ovo su Božije kuće, iako moja je zva kuća je Božija. Mislim, ja ako danas predstavim, ostaje moj, na, nije moj. Be it allah, Allah ova kuća. Kroz naš odnos, prema našim džamijom, i po, posebno evo u Ramazan tu skrijećem pažnju, Sada naš odnos prema džanijama, mi pokazujemo svoj odnos prema vlađe, od sada. Odnoliko koliko smo u džanijama, odnoliko koliko smo na nadal, odnoliko koliko se družimo na, na ovim mjestima, mi smo toliko vezanih srca za gospodara i za njegovu vijetu. A ovo oko nužde, i obadanja nužde, čovječe, pa ti kada dođeš i kada misliš, mi neće što se okreće, ja sam namaz okrećen prema kladu, prema bitu malu. Kada obadanjam nuždu, Okrećem se suprotno, čisto da moja lice ili moja leđa ne bi bilo. Jer je Resulah rekao, nemojte sa lice ili leđima okretat. Prema biti, to može, jer je Resulah to nije za zani. To je Ovdje, još jedna stvar je bilo. Nikada više čovjek muslima ne provede u džani, nego u mjesecu Jedana 11 mjeseci, Allah dragi dao, pa u postu sa abžurim trčima, jedan mjesec, je l'hamdla, zasta budi vi vidite na ljudima, na njihovom konašanju da je džanija oplemena. Ova škola koju imamo mi, ova mjesec dana odnosa, odnosa sa džanijom, molim no ima su iskoristiti. I ako da znate koliko je to, da kažem, prinjeno kod gospodara, gledajte nakon mjeseca Ramazana koliko smo u džaniju. Kaže, Alhamdulillah, klanja mu te svakat Ramazan sada. Pa kaže, ide na dvijem u kabel, Alhamdulillah, odlično. Pa prođe Ramazan. Spruđe Ramazan. A ti ne obaviš i namaz u džaninu. <coughs> Što kaže, znate onaj, kad dreti Omerov govor, kada je presalio Rasulullah s.a.w. kaže, ko je rogovao Mohamedu, neka zna da je Mohamed s.a.w. presalio. Jedan kaže, Ali u zadnjoj svojoj ludbi, u Ramazanu, kaže, onaj ko rogu Ramazanu, neka zna da nam je Ramazan prošao. Razumije? Ramazan je samo škola. Znamo, ne možemo biti isto ovim trenuteta. A ne možeš gubiš nijed. Bore mi jedan nakaz planja, pa ne možeš sada planjao pa ne možeš ufat takšan, ja ću joj zauzit, i gindiju, pa u gradu planaj barem poti. Isto tako druženi sa Kur'anom, svi sadržaji koji bi trebali biti u životu vijednika i vijednica, su onaj, u Ramazanu pisuti, ništa od sadržaja Ramazana, što ne treba biti u ostatku, vrvini nije, pa treba postiti barem, barem tri dana u mjesecu treba gledat na pilu, pa barem jedno veće onaj svijet, pa gledat dva, četiri, osam radijata na pilu. Kora, treba, kad gledat svakom vijedniku vijedu, pijestak i pa 10 dvije, jedno. Opasno je da se kaže da mjesec da nadam nosi te sadržaje mimo, mimo ostatka, mimo ostatka godine. E sada, kada ovo znamo, pokušajno imati na umu činjenjuću da je pokazatelj pokazatel primljenog djela primljeno primljenog djela kod gospodara dobro djelo koji učiliš nakon toga pokazatel primljenog namazana je što velikog koliko su sadržaj namazana prisutni u staroj godini subhanallahu evo koliko gati 425 sati 6 dana kaže je svaki svako dobro djelo se nagrađuje desetoro sto alhamdulillah gospodar nas počastio da smo godova u trenutka dosta od dana godin je prodalo u ibadu i zatim onih šest dana i iza se poslije. Zašto? Da se 360 leta bi bila čitava godina u ibadu. Gospodar zna našu sloboć. I onda nam je dao dijela koja mi, koja mi možemo, možemo podniti. Sada, ova posljednja trećina. Prosti pucan govori o hadišu Muhammeda s.a.a. da zaista gospodar ima u svakoj noći Robove koje oslobađa od, od kaznu. Oslobađa ih od bak. Čak one koji su svojim dijelima zaslužili džene. Posljednja srećina mjeseca Ramazana je posebna prilika da, da ta tu počast od gospodara dobi. Gledajte, život ljudski je 60-70 godina u prosjeku koliko ljudi živi. Mi ne znamo koliko, vrlo često, moje generacije, gotovo sada da nema mezarja, Kada polazimo da nema nekog ljudi koji malo stari odmah, čak mlađi odmah. Uzmite povuku iz toga. Mi ne znamo koliko ćemo živjeti. Uzvišeni gospodar kaže da je leleto kadr, noć kadra, bolja od hiljadu mjeseci. Bolja od preko 80 godina preko 80 godina života. Prijednost danima i godinama daje uzvišeni gospodar. Iskoristiti tu noć, znači iskoristiti taj dar Gospodara koji nam je dao. Nema ovo ovo par noći koje je ostalo do kraja Ramazana. Nastojte, nastojte. Kako jedan kaže, ako ovdje klenat ćemo i bažet ćemo onako kako nisam prošle godine, hoću još jači. Hoću još intenzivnije. I Alhamdulillah, Allah dragi nas je počastio, pa vidjet u noći, u ovim zadnjim noćima, pa ima u Carevoj džami noćni namaz, pa ima na drugim mjestima, pa bit će ovdje u tabačkom. Alhamdulillah Allah dragi nas počasti da da se te lijepe stvari dešavaju. I ona je jedna pri nego što proučimo dolgo, približavala se Leni i Sara. Molimo nas onu dolu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da je mjesto. Ona radi to Evo ona ja sam, pardon, što je ta večeras super bilo. Sara, može. Hadis je radijallahu anha pitala Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanici Ako me Allah početi pa doživim noć lijeleku, šta tada kažem? I nema nije joj Rasulullah dao dubu domu. Dao joj je kratku dubu, rekao je. A iša, ako dočekaš tu noć, rec. Allahumme, gospodar moj, inneka puun, ti si onaj koji sve praštaš. Tuhibu lape, voliš da se prašta, fahu ani, pa ti meni opraš. Allahumme, inneka puun, tuhibu lape, fahu ani. Ova zava imajte, imajte na umu i posebno imajte na umu da ima Allahovo ime Zafar, onaj koji oprašta. A ima Allahovo ime el onaj koji sve oprašta. Ime Zafar, ako ti Allah oprosti grijem, to ne znači da je grijem izbisan iz knjige tvojih dijela. A ako ti Allah oprosti s imenom, sa imenom Afub, znači prvo da ti je oprostio grije. drugo da ga je popisuo iz knjige tvojih dijela i treće da je zadovoljan sa tomu. Znači, ova dova tako je treba ući. Sa čvrstom vjerom da će nas gospodar počati. Ako mog da da, da budemo od koji su upisani u posljednjoj trećini mjeseca Ramazana, one koji je gospodar oslobodiovan. Vi znate, kada plemenica osoba nešto dadne, čovjek, ljudsko biće, kada nešto dadne, ne traži nazad. Gospodar koga upiše u noć, vjerujte da ćemo dati uspjeha da bude pokoran, do svoga preseljenja, da bude čestit, da bude čestita, da bude Allaho drago. Ja molim gospodara da ove stvari, ako boj da razumijemo, i da nas počasti, da naj u ovim noćima, ako boj da budemo izbaviti.